Un a todos filispinos e filispinas Canta xentiña e aquí no centro cívico de Canido Para este décimo conspirando Por unha radio libre Radio Filispín E <risa> aquí facemos chamamento a toda a pobación Para que faga profesión Ata aquí a todo barrio alto de Canido Neste novo conspirando E aquí o meu carón está a miña compañeira Espe. que tal? Bo día. Bueno, bo día Fran. Bo día a todas e todos os que está xa no centro cívico. Bueno, pois, é eh, a punto de empezar, non, esta festa. Inaugurando décimo conspirando, inaugurando tamén novo local da Radio Espe, que logo faremos largo extendido desta nova. Que te, te parece este novo local, Espe? Aquí persoalmente. A mí un lugar bastante bonito con moita luz natural. Eu barrendo para o meu campo, a fotografía a min encántome. ...creo que vamos a obtener grandes resultados. Pues aquí estamos en este décimo conspirando... ...un conspirando distinto... ...que venía a que estaba a hacer Rabio Filispín... Nos, ...nos últimos años... ...cambiamos la dinámica de este Rabio Filispín... ...a un nuevo formato... ...un eh, nuevo formato de, de este conspirando... Eh, dimos unha nova volta de Torca, en eh, lugar de acudir a Sala Superoito, como nos últimos anos, estamos neste Centro ce Cívico de Canido. Por que espe? Por que crees que estamos aquí? Bueno, estamos aquí para inaugurar o que dixi xa unha nova etapa de Radio Filispín, para acercarnos un pouco máis á poboación, para que tamén podan vir todas aquelas familias, como ellos pola noite, pois un pouco máis complicado, e facer algo así máis visual. E por outro lado que coñeza a xente que está aquí, non? Nesta, nesta, nesta nova ubicación que ten en Rabio Filispín, no barrio Volteo de Canido Que a xente que este interesada en saber como funciona unha radio por dentro Que se chegue, para ver como, como é unha radio, un programa en vivo en directo E por outro lado que comparta a experiencia Do que sabemos eh, facernos conspirando, é que música en directo E tamén os nosos fabulosos petiscos filispiñanos Que eu creo que en parte a xente ven polo concerto Vén polos petiscos Bueno, polo concerto tamén un pouco, tamén pero polos petiscos eh, Temos eh, programadas moitísimas cousas, moitas entrevistas E eh, temos un gran concerto Quén está oxe con nos eh, poñendo esta banda sonora original Neste décimo conspirando? Quén está con nos? Pois temos aquí xa preparado a Óscar Fojo e a súa banda, non? aí acompañantes, hoxe. O Sa que non venzo. Non venzo. Aí, que ben, que ben. O concerto será máis eh mais adiante. Eh, se te parece para comenzar eh, vamos a facer nestes primeros minutos de Radio Filipin, vamos facer unha mesa de radio para faza, para falar un pouco da, no, da nova situación de Radio Filipin, neste cambio Tan necesario que demandaba a Radio Filispim en un novo local eh, Para esta mesa de radio temos aquí neste novo estudio pues, Moita xente, o noso carón, que está con nos A ver, presentas ti, Espe? Sí, sí. Bueno, pois pues, temos aquí a Pepe Cuña, a Javier Malespina, a Vicente Irizarri, Pequeno Monstro Compañeros da, da radio que teñen moitas ganas de falar, non? Para contar esta situación actual Que tal este inicio... Este inicio do décimo conspirando. Que podedes decir? Hola, que tal? Bo día, bo día. Buen día. Somos ser como... ser somos canadienses, non, Andrexa. Bueno, sa so dim por aí que somos canadienses. Somos a modernos, somos eh, máis que europeos, somos xente de ben e, pero, e, e do mal tamén. Pero estamos dentro da comunidade europea, Europe. Bueno, eso xa é moi antigo. Agora sabe que están outras cousas Estamos na, na comunidade de, de Canido Que é un barrio con moita actividade E xa somos unha das 15 ou 16 asociacións que hai en Canido Entón, un dos objetivos da radio Que era achegar a radio a xente que fai cousas Pois penso que nese aspecto gañamos Pero 120% uh -huh. Así como primeira pregunta Como que nos podedes decir da, da situación actual de Radio Filispín Así non podedes decir como como está agora a Radio Filispín O objetivo cumplido Feliz Limín está máis alto do normal. Pienso que después de, de tanto esperar hemos dado con, con un sitio que se puede llamar privilegiado eh, un, un sitio que prácticamente estaba sin uso e que hemos podido llegar aquí e conformar parte de desta de asociación de, de vecinos de Canido, en el cual también fusion, funciona eh, o muño duvento eh, ahora está radio filispí en el cual se llevan a cabo varios tip, varios tipos de actividades después ya gente de las que lleva adelante diferentes tareas aquí nos van a nos lo van a explicar y bueno yo pienso que fue un paso bien dado Penso que é un paso moi grande Que aínda en canto a nivel técnico, aínda temos unhas cousas que, que mellorar Pero penso que é máis fácil conseguir esas melloras técnicas co tempo, coa práctica Que non outro paso que, que comentaba antes da comunidade o sea Para non ser case tan importante como a cuestión técnica É a cuestión de, de servir a xente Penso que desde aquí vamos a conseguir que máis xente, máis xente entre no colectivo e pouco a pouco, con co as cousinhas que que facer no estudio para que pareça máis un, un estudio pero en canto a comodidade estas cousas, sen dúbida, cañamos uh -huh. 2005, eh, Ateneo Forrolán, barrio da Magdalena 2010, barrio de Caranza 2018, barrio de Canido que deparará o futuro? Eh. <risas> Hombre, en principio, principio eh, se si me, si me permites... ¿Sí, sí? Eh, eh, O noso objetivo é dar cobertura a toda a terra de Trasancos. Non? Sí. Eh, o sitio é importante, non? pero o máis importante é o objetivo final, non? porque non solamente estamos abertos a, a comunidade de Canido, sino, como digo, a toda a terra de Trasancos. O que pasa que que agora nos vemos en unha plataforma, eh, quizáis, eh, a millor que hemos tido hasta hasta agora, non? por cobertura, a altitude do barrio de Canido, pois é importante. O estudio, pois non cabe dúda de que Eh, pensando naquel primitivo estudio de, do Ateneo, pensando en o mercado de caranza, pois pues está claro que, que este moito mellor, é dicir, que, que a radio nos eh, 11 anos de vida, casi 12, non? Pois pues, ha mellorado moitísimo e o, o que se trata é que dende aquí dar un, un novo paso adiante. Uh -huh. Eh, en, todo, en todo caso, calquera deles foron estudios entrañáveis, non? Estudio sí, sí. O estudio da era moi bonito, o de Caranza, que hai un par de semanas prácticamente tamén era... Pues, Tiña a súa aquel, non? E moi agradecidos, eh, claro. E agora, pois pues, estamos aquí, unha nova etapa que o que os nos compañeros e compañeras, non? Vai, vai dar lugar a novos folgos, eh, a xente que estamos xa aquí dentro de hai tempo, pois pues, recobramos forza, Virar xente nova Desexamos que veña xente nova Da zona de Canido E tamén doutras zonas do, do planeta Para facer radio Para un pouco Enviragarse Deste rollo da radio libre Que moitas xente Moitas veces non se sabe moi ben o que é no? Da radio comunitaria no? e, e aí estamos nesa tarefa De explicarles a todas e todos De que vai este tema no? Que tamén unha unha cuestión moi interesante sí, eh, Está moi ben falar iso do traslado De que estamos aquí E que é un novo lugar Pero para que os nosos ointes saiban Radio Filispín se cambia de Caranza para Canido pero como foi ese traslado? Porque creo que a parte sí. interna os ointes, pois, é interesante que os saiban. Si, sí, si, sí, non temos ningún problema en explicarlo. Non se unha no, radio así no, todos no, os días. No, no, eh, eran temas de non se un... estábamos nun local que se foi deteriorando moito co tempo Entón, pedimos, porque sabemos que o Concello conta con locais, entón empezamos a mover cal sería a posibilidad de atopar un sitio. Este proceso pues, leva un par de anos, polo menos, ata que se consigue, pues que neste caso, un barrio de Canido, que non quere dicir que, que se xamos a radio de Canido, ni moito menos, pero sí que vai ser, como decía antes, como decía André eh, Vicente, unha plataforma, pero sí que necesitábamos buscar un sitio que ha con nós e tamén un clima alrededor del que facilitase. Pepe, en, pero se me permites sí. eu penso que a audiencia debe saber que nos mudamos por necesidades sí, sí, non porque estivesemos a disgusto non, non porque o cariño do barrio hubiese caído, ni moitísimo menos penso que todos felices ali ¿no? pero era imposible eh, seguir ali ¿no? uh -huh. Si, sí, que somos eh, en parte podedes ver, agora con esta sesión Bermuda tamén quixemos facer iso, ¿no? que se sea un sitio aberto, a xente pode vir ao centro De, cívico de Canido e a radio se pode ver, se pode ver desde as ventanas se pode entrar agora na sesión Bermú e ver como é a radio, un pouco de silencio porque estamos grabando evidentemente pero que é un sitio totalmente aberto e eh, iso quizás nos faltaba un pouco encaranza ¿no? Era, este un sitio máis de paso no que a xente pode sentirse máis máis atraída para participar na radio que ao final é o sentido de todo isto desde logo estamos como reseteándonos ¿no? todas e todos para dar lugar a ese nuevo impulso ¿no? que, que estamos ahí dando ¿no? y abriéndonos a todas y todos mmm, llegar al momento en lo que pagamos algunos cursos no un poco para que la gente pues aprenda a utilizar los equipos técnicos no que lo que van a radios libres y comunitarias donde todas y todos son de todo son productores de programas son realizadores son técnicos de sonidos son locutores y claro ya se te dirá este es vaya amor lo que teñen no son una radio y te teñen un local ahí que les dieron y tal no no no somos una cosa especial no somos una radio convencional no somos un, un una empresa no somos una radio pública somos una radio comunitaria libre no participativa y de eso va y esto no somos una asociación cultural además se trata de un tema interesante porque se va a producir dentro de poco somos una radio eh, que está aquí aberta a xente de Ferrolterra pero ao mesmo tempo somos unha radio que está en sintonía con todas as radios comunitarias de España. De feito, vai haber nunhas semanas unha asamblea de todas as radios en Coruña e non ximos estar aí. Uh -huh. Entón, nos seguimos eh, revolvéndonos, enxopándonos do espírito dunha radio comunitaria para que Ferrol tamén se xa participe de, de todo ese mundo. Sin dúvida, penso que estábamos en Caranza en unha eh, situación de resistencia, de resistencia pura e dura e hemos pasado unha situación, penso que, de expansión en todos os sentidos uh -huh. En dese de reseteo que falaba André que so, cales son as necesidades agora imperantes que necesita a radio? Bueno, primeiro, poñer un pouco a situación así antes comentaba a Esperanza, ¿no? como foi traslado sí. houve que poñer a punto aos equipos ¿no? o emisor, por exemplo, se sí. alevaba desde 2005 funcionando un equipo profesional, pero bueno, tínhamos que facer alguns asustes Eh, despois houve e a haber melloras técnicas pois vimos incorporar melloras do sonxeral pois con pequenos aparatos que os hoxe día son pois, moi eh, económicos, non? se pode marcar, se democratizou moito todo isto da, da electrónica do, dos equipos de sonido do, das emisións e todo isto vai haber un novo software de xestión de, de audio dos programas que se emiten así automaticamente eh, na parrilla vai haber un interface de audio tamén que peña a a cualidade de sonido estamos máis altos nunhas zonas que antes non subían nos se escuitan peor non, noutras nos se escuitan mellor en fin E envías de que en todas eh, nos escoiten millón dispostos a gastar hasta o último euro para tener a máxima cobertura na cidade e a máxima posible na terra de Trasanco. Pero desa de cobertura que decía Andrés que hai agora novas zonas de sombra que antes non parecía que non había esas zonas de sombra que antes había agora Escoita máis clara, cal crees que o balance está agora a sinal eh, mellor eh, emitida e máis poboación que nos escoita deste de, de, de novo local de Canido ou ou credes que todavía estamos nesta fase de pregunta por eso es que eso vintes hay nos no pasa que ahora tenemos que ganar ¿no? o sea esto no no me imagino se vende nada no me publicidad de esto funciona asambleiramente por cotas de socios no hay trabajadores aline en esta nómina es una cosa especial por eso quería un poco poner en contexto a gente mm. de que es toda una radio libre comunitario no que tenemos que explicar así que también todos los días aquí en la radio debido a eh, de, eh, mm, Eh, no sé qué estaba cuál era la pregunta. <risa> sí, no bueno, Interesante, porque, amor, porque no hay con esa mirada. O sea, aprovechamos que estamos hablando de de inversiones y de gastos porque claro, se puede colaborar en la radio. Debido debido al traslado eh, hemos tenido varios <risa> varios gastos imprevistos y bueno, eh, o, o como previstos. que o previstos, o, o previstos pero dicho, que ¿no? estamos quedando gastos un poco extras. a a fondo. ¿no? Entonces, una de las metas de la radio es hacer socios colaboradores que... Socios pueden, capitalistas. Claro. <risa> Queremos que, mecenas, ¿no? Un mec Sí, micro Que, micro que se pueden llegar como no socios lo colaboradores, eh, lo cual sabemos que después van a, a, a pasarse, a formar parte de la grella haciendo un programa o lo que sea, pero tan solo para colaborar con la radio se pueden hacer socios y, y aportar su granito de arena para que la radio crezca se tenga más cobertura E todo eso sí. va, bueno, pero va a ser que la radio se conozca más que ninguén nos confunda, se trata simplemente de autofinanciarse. Sí, totalmente, que comprar un novo computador, pois pues hai que pagarlo claro. que... O de, de socios capitalistas era unha broma, evidentemente. <risa> Obviamente. Eh, o aquí todo se move con moi poca cantidad de diñeiro, o sea, presuposto deste colectivo son por pues, ronda os 1500 euros anuais, sí. ¿no? Aproximadamente, unha cousa non, hai, non se piden subvencións da ninguén, o único que se pide é certa infraestrutura, sí. porque a xente unas cuotas bastante mínimas porque se trata de democratizar pues esto de participar sí. en este proyecto ¿no? sí. que cualquiera pueda hacerlo ¿no? entonces sí que se pide, pide esa infraestructura como ten que ser o como ten que, que ver loco local por ejemplo ¿no? estamos hoy... aquí un poco después de aloitar un poco por por esta historia desde o no 2005 como ainda eh, eh, cedo estamos a tiempo eu eh, diría que a primera forma de colaborarse é a llegar según la misma sesión vermo porque hay unos pinchos hay unos petiscos y sí, sí, requisitos <risa> <riquísimo, risa> impresionante Eh, eu penso que colaboras a radio... Pois... Pepe, ten apetitos. Sí, si, prezo... que se estiveras preparando aí, aí a cantina, a verdade é que paga a pena ver. Eh, non ides quedar con fame, eh, mira, son prezos simbólicos, eh, e agora tamén que vai haber un concertazo. E un concerto de Óscar Fojo, que xa está aí co seu cenario supermagnífico e que se vai emitir, ademais, por Radio Felispín. Pero non, vida hasta aquí, porque además o se fai un día de estar aquí no local. Sí. E eh, unha de... forma Luis. de contactar tamén con ah, a sí. radio... É a través todo, eh, de sí, sí, sí. filispina <risa> arroba hotmail punto com sí, sí, Unha amiga nosa, filispina Que <risa> <G> <risa> se encarga <risa> de todos os temas Gmail, unha sí. especie de robot eh, Que tal esa integración no Barre de Canido? Como credes que estamos sendo acollidos? Estamos niso eh, A xente, pues ainda hai xente que non sabe que hai radio Aterrizamos eh, recién Claro, hai xente que entra no, no centro cívico E eh, tens que coñera aí Cunscartéis Cualquer barrio que teñe unha radio claro. Ten que estar fachendosa ¿no? Temos unha radio barrio. no barrio vir eh. o sea, pues, aquí a coñecela ¿no? y, y Pero a profesora aquí, de Pilates ¿no? a profe O profesor de yoga sí. os, os profesores de informática de Que, que han sido un recebimento eh, Magnífico E lóxicamente asociación de veciños con Roberto Taboada ao frente que desde o primeiro momento ha apoiado non sí. no solamente a nós sino yendo ao Concello e sí. dicindo sí. as cousas e claras e moinho do Vento que é outra das asociacións aquí sí. ten programa desde aí meses exactamente tras... sí, nos de entrada decir, nos sentimos moi cómodas e cómodos, cómodos sí, aquí porque sí. porque estamos como como que a xente quería que viñéramos aquí ¿no? ido, e Roberto, a Canido é outro elemento de Iberrizador a xente ¿no? das asociacións culturais de aquí nos chamaban dicía que queremos que estés salindo nos encantados ¿no? De, de estar aquí por suposto efecto ya estamos participando de la organización dos mayos estamos dando con sellos apuntando cosas y no. aprendeendo también es que eso que ¿no? se para toda a gente que nos escucha desde que desde es todo un error, proceso muy longo este. Y no barrio de canido que aquí pues participando de alguna actividad de formativa muy breve de muy pocas horas parece y... que tenía muchas ganas de falar franco a mal levantada y bueno pues, porque se pueden incorporar <risa> Pero, a que a programación de radio no, no hay o sea, moderador toda gusto, gusto así y <risa> Eso, que vide, vide ases en Bermú. Sí, que estábamos aquí a falar da integración do barrio de Canido, pero hai que, que recordar a, a toda a xente que nos está escoitando que en que estemos en Canido, que, eh, non quere decir que este a Radio Filispín este focalizada só o que ocorre no barrio de Canido, senón que... Eh, eh, o nosso novo local está aquí, pero, como sempre, espallámonos por toda eh, no, Ferrolterra. No somos un virus. Sí, somos un virus que... Que desde, desde que... Ahora estamos inoculando dende Canilo. Aquí, claro, pero claro. eso non quere decir que non eh, atendamos as necesidades do que está a correr a acontecernos noutros lados de... De, da zona de Ferrolterra, no antes falaba desde falaba PP desta de nova, ¿no? desta de nova simbiosis que temos aquí co barrio de Canido, estaba a falar agora da, da, da próxima festa que se vai celebrar aquí en Canido que é eh, os Maios, no que Radio Filipín pois pues a, a través da interba, intrabarrial vai participar con outras asociacións que nos podes contar así por riba da entreabarrial que consiste eh, eh, por que está, por que crees que está, por que crees que Radio Filispín necesita estar nesta conexión de asociacións eh, culturais eh, sí, eh, o, o do barrio, barrio de Canido mm, O barrio de Canido é un barrio que está como se diría, está a ferver, está en ebullición sí. eh, e o ano pasado as festas dos maios foron argalladas básicamente por dúas asociacións resulta que se fixo un pequeno estudio e somos como 15 ou 16, entón que mellor eh, peso e forza cara a negociar con festas co Concello que ser 16 asociacións e cada unha totalmente diferente desde a radio ata os boyscouts, ata asociacións culturais deportivas, entón imos todas eh, aportar a chegar un, un pequeno unha pequena axuda Radio Filispín poñerá toda a infraestructura da radio fará pues, eh, un programa de radio dende aquí e tamén estamos axudando pues, bueno, pues, eh, se se pode procurar algún, algún concerto, algún actividade, pues aí estamos, ¿no? pero desas de seis actividades a verdade é que suman moito. Eh, a semana que ven a verá a reunión co, cos concelleiros, co alcalde, e a ver se se pode conseguir un chisco máis e seguir facendo de, da festa dos maios un, un referente aquí en Canido. A verdade é que o CCC, o Centro Cívico de Canido, ten unha ventaja, que eh, o se está chovendo, estamos dentro, e temos un espacio magnífico. Eh, supoño que para festas dos mallos Todo isto será no exterior Ainda sí, con máis posibilidades É sí, olo que... expandido no barrio no. eh. claro. que, que O estudio de Rai Felispin está situado estratégicamente De maneira que se poden facer actividades eh, Radialas no exterior Aqui na entrada do, do centro cívico Ou ven, como estamos agora dentro, noutra sala Con un escenario e con concerto do escarfojo Eu, eu, preguntaría aos seus companheiros Fran e Esper que nos comentan así un pouco por mm, resumido de que, en que vai consistir a actividade de OSE, no? este décimo conspirando no? porque a xente estará ouvindo a radio e isto como, como vai ser o ose día que eh, este xoves especial aquí en, en Radio Félix Bueno, na, na introducción dixemos que iba a haber mo, eh, entrevistas primeiro en esta mesa de radio logo va, facemos entrevistas a xente participativa no colectivo Radio Félix Como prato forte temos o concerto de Óscar Fojo e a súa banda De Valde? De Valde, obviamente sí, que sí, Toda sí. queda xente que non, que non teña plan, que non queira acercarse polo centro Porque está saturado por mil cousas máis Pode achegarse, achegarse aquí ao centro cívico de Canido E eh, logo tamén temos unos petiscos Temos logo unha pequena pinchada aquí, miña e máis de, de Pepe E... Eh, Podremos tamén entrevistar incluso a público Se quere pasar por aquí claro, eh, claro, claro, Dar a da claro. súa impresión desta de, esta, de sí, Radio sí. Filispín E eh, da súa inmersión sí. no barrio de Canido Moitas xentes asumando a cabeza Si, sí, sí. asuma sí. a cabeza, pero escapa Logo xa pillaremos aí cal, calquera Para que veña a comentar aquí que xa parece este Conspirando eh, Nada, un pouco, máis que nada eh, A nosa idea primixenia era Dar a conocer a Radio A Radio Filipín no barrio de Canido Fazer unhas portas abertas para todo aquel que queira vir Eh, pouco máis, parece che pouco Eu que, sobre todo que comentaba antes Pepe Os pinchos sí, Os pinchos teñen un aspecto claro. impresionante sí. Mas o sea, non hai que sentarse, podes bailar Coas pinchadas que vamos facer despois Son co de concepto. balde, a xente claro. pode vir aquí comero, comer oxe Bueno, tamén sí. hai que recordar eu mm, A noso compañero Javier Que comezou esta maña pinchando Ele aí música non Bastante animada Sorprendentemente, Javier Si, sí, xo, sempre Tratando de difundir la música De mi país, de Uruguay, Argentina, Brasil Que es lo que me gusta E lo que suele sonar en nuestro programa Verdad, Esperanza Javier, hai unha boa prova De que non solamente estamos en Canido Estamos no mundo global, claro. no mundo global. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, quedarnos un pouco tempo Para esta mesa de radio eh, Si nos gustaría si falar un pouco Cales son eh, as vosas visións De futuro para a radio Felispín Dende aquí, dende o barrio de Canido Hombre, pois pues enganchando co tema do impulso, pois pues agardo que daqui eh, con este aspecto un pouco máis entre comiñas profesional ¿no? que adquirimos, que ten ese, o seu aquel, os seus pros e os seus contras, pois pues agardo que eses eh, pros estean en consonancia co que antes falaba de poder eh, facer aquí actividades que ten que ver con formación, esa escola da radio libre que temos en mente, onde a xente pues, aprenda que unha radio en todos esos sentidos, tanto no aspecto este do terceiro sector, que, que diferencia a radios públicas e a radios privadas, aos negocios, que é unha radio libre comunitaria tan necesarias, e tan... ese valeiro que hai legal no todo español, que aínda non está recoñecidas da que figuran, na lei do audiovisual, pois pues sí, constan aí, a radios eh, do terceiro sector, pero non se desenvolve eso, non acaban de repartirse licenzas para radios como a NOSA, en todo esto español, hai unha loita, os compañeiros e compañeras de COAC FM foron sancionados pola xunta de Galicia, tiveron que deixar de emitir, é dicir, hai un tema que ten que ver coa política en mayúsculas, que temos que explicar a xente, porque ten que ver coa liberdade de expresión, e pois pues, está pues, todo este tema de, de, de que a xente de Radio Paixoada, colectivos, persoas a título particular, pois pues, veñan aquí, teñen unha pequena formación, lean o noso Quen Somos, que está no noso blog opaíconduasís.blogspot.com, opaí.blogspot.com, e se integren neste proxecto pues, que acolla tanta xente diversa como está desvendo nesta mesa de radio. É que para mí é importantísimo insistir, levamos anos con iso, e hai que seguir insistindo, quitar todas esas etiquetas de ilegal, pirata e demais, o sea, son radios libres e comunitarias. Que se non teñen agora un recoñecemento legal é en España, cando noutros eh, latitudes do mundo están totalmente recoñecidos, os dereitos humanos tamén o dereito Dereito a que xaxa radios libres e comunitarias ao servicio da xente da comunidade, hai as públicas hai as privadas ou comerciais e logo estamos nos, nin pirata nin ilegais, estamos aí e reclamamos o noso sitio na traducción do que está dicir eh, Pepe eh, consecuencia eh, directa de Elo é eh, remarcar unha e outra vez que está unha radio para dar voz a xente que normalmente non a ten e que non é necesario eh, ni hacer nada especial ni ser nadie especial para facer un programa de radio sino que o que eh... O único que é necesario é ter algo que decir E quererlo comunicar ao resto da sociedade É un canal de comunicación uh -huh. Por lo tanto, en esta nova etapa O que se trata é ese canal Se amplifique, se expansione Há o sea, novos colectivos que veñan a radio Que se incorporen xente do barrio de Calindo E de outros barrios ou de outros eh, municipios Da terra de Trasangos uh -huh. é, so é un carameliño para xente que se dedica ao os jornalismos, estudiantes e tal Que veñan aquí un pouco tamén E se empapen desta outra forma Que non ten que ver nada co comercio, co manipulación ...de manipulación informativa... ...que é un aspecto libre... ...que tamén é moi interesante de estudiar... hai moitos... Uh, ...moita literatura sobre todo isto... ...pero sobre todo que mola é... ...estar aquí ver como funciona... ...y que é unha, unha realidade... ...una cuestión... ...abranque como vedes... ...moitos aspectos. Yo estoy seguro que... ...esto de los cursos... ...va a ser a llegar a la radio... ...mucha gente... ...y a su vez van a ser... ...crecer la grella... ...porque una vez que te pones a... a hacer un curso... ...a ver de que va esto... Eh, lo vas a querer poner en práctica e sí. la, la Grecia va a crecer. E non olvidar que seguiremos co o, o, a nosa eh, dinámica de Filispín Bay, porque... Sí, sí, sí. Eh, o, Logo o, falaremos disso. Sí. Estamos aí <risa> nesa... Bueno, Ay, estaríamos que... moito tempo falando disto, porque temos moitas cosas que dicir, pero o tempo corre, e agora eh, bueno, creo que Fran xa ten o tema primeiro preparado, non, Fran? Sí, Despois desta de mesa de rádio vamos poñer aquí un pequeno corte publicitario eh, de forma musical, se sabedes que Radio Filispín, como decía antes André, antes André, non temos nin subvencións nin patrocinios nin publicidade, a única publicidade que temos é a música, non André? Si, sí, sí, eh? claro, boa música, por pues non música comercial, boa no, música no, no, no. Bueno, Antes de rematar eu queria dar grazas aos catro sí. Un aplauso, eh, non? Un aplauso, veño Opaí Opaí Vamos cada un ao, ao, ao noso Aos ao pinchos Pois, mentras recolocamos aquí A mesa da radio Felispiño Os poñeron un pouquiño de música Para xente que está aquí Que baile un pouquiño non te parece espe? Uh -huh. Simo salón Seguimos aquí en este décimo conspirando Radio Felispín por unha radio libre comunitaria E agora imos eh, falar un pouco desta xente loca que colabora con Radio Felispín facendo programa eh, Se te parece este podemos explicar así un pouco eh, rápido en que consiste e como pode facer calquel colectivo Ou calquera persona a modo individual para facer un programa aquí en Radio Felispín Cales son os pasos necesarios para que calquera que se chegue aquí a esta radio comunitaria poda expresar a súa arte, como pode facer Bueno, resumiu moi ben Vicente, fai uns casos minutos, non? Primeiro ter ganas ilusión, ter algo que dicir e despois pois, poñerse en contacto con nos, a través do, do correo que dixo Javier e, presentar como un proxecto non? unha idea do que queres facer o levamos a asamblea, case todos se cumple os requisitos do que non somos que tamén o tedes no blog e, pois serán aceptados vir a exponer o proxecto a unha asamblea e logo facer, pois, como un pequeno cursiño técnico para xa introducirte no colectivo ao 100% eh, dese, Desas colaboracións de Radio Filispín e desta forma que ten eh, a xente, e os colectivos, asociacións de participar en Radio Filispín temos aquí un, non, uns compañeiros que fan programa actualmente na grella de Radio Filispín e temos eh, un veterán, non? Os dous veterans, un recién chegado Que son eh, César e Do programa o Muño de Evento Bo día César Hola, dia, Que tal, bom... que tal a maña Estupendamente aquí con Radio Filispín Temos a Javier Malaspín A ESPE, que son os responsables do programa Son revelados Hola de novo xa Hola de vuelta, aquí estamos E tenemos outro veteran que, eh, Vicente Irizari Que fai o seu programa Música Surfe Medio Ambiente Veteranos somos los tres A verdade, ver, ver, fai un, un intre, falaba André, decía que a radio é un veneno, non? Eh, sí. Ese é o único risco que ten vir para aquí, non? Quen Porque... te ia dicir que ti ibas solamente facer un, claro. un par de programas, e lebas, claro. ta... canto tempo lebas en Pois pues mira, y ibas facer, ibas estar 4 meses contando a historia do Pantín Clásic ligado a música, mm. e levo 6 anos, non? O sea, ese é o risco que ten a radio, non? <risas> que te entra en vena, non? Pois, pues, eh, faládanos un pouco así Por exemplo, eh, César Que é o primeiro que acaba de chegar En que consiste eh, o seu programa de Muño do Vento eh, Un pouco tamén Cales foron as decisións que tomou A eh, asociación Muño do Vento Para interesarse primeiro por Radio Filispín E logo para querer eh, facer Ese programa que se chama Unha tarde no Muño Que é un programa, eu deve dicir que Non é porque seja o padriño do, do programa Pero debe dicir que é un programa Eh, moi interesante. Eu diría que ata necesario agora mesmo en Radio Filipin. Que nos contas? Bueno, primeiro <coughs> agradecementos a Radio Filipin. Desde que chegamos aquí, non tivemos máis que facilidades para traballar con vós. Eh, a Radio <coughs> Filipin e especialmente ao padriño, a Fran. Bueno, que bueno, nos, bueno. nos facilitou. <risas> mérito é voso, mérito é vos, eh. Todo o proceso técnico e de integración aquí. Por lo tanto, moitas gracias bueno, eh, Un colectivo como o noso de Muño do Vento Que ten múltiples programacións Pois pues mira, unha saída é a saída Da radio A radio é unha maneira fantástica De levar máis alá da inmediateza os programas non? E entón, pois, pues, esa foi a razón Logo, unha segunda razón Foi que Para nos había Que eh, facer eh, Múltiple asociós ideolóxicas A escoitar É dicir, as radios oficiales non son todas iguales, pero son todas moi parecidas. Os xornais, estou dicindo oficiales, os xornais que, com, que a, a Cotillo compramos nos quioscos non son todos iguais, pero son moi parecidos. E entón nos queríamos ser desde a Radio Filispín, por un lado portavoces do que facemos, pero tamén entablar outra posible comunicación. E aí estamos cos nosos debates diarios, eh, perdón, quincenais, quincenais, máis tarde sabéis se van ser os diarios ou se van ser, como van ser, E, e, bueno, a estrutura é un programa que pretendemos variado, con unha chegamenta ás asociacións do barrio, especialmente ás asociacións de vociños. Logo, temos unha sección que é outra información é posible, alternativa ás informacións oficiais. E, logo, temos unha sección que decimos vivo, penso, declaro, para que tamén as persoas poidan decir as necesidades que sinten individualmente e logo, periódicamente, temos o que chamamos o tema do día que últimamente foron os dous últimos que se oulen pro un sobre pensións e outro sobre eh, o tema da, da, do 8M sí. O sea, que pode dicirse que é unha especie de magazine, eh, un pouco un programa adicado ao que está a, a, a acontecer na sociedade primeiro sí. Eh, do barrio e logo espallarse un pouco máis Natural, ao que está pasando Son distintos niveis, sí. espallar a nosa programación e tamén dar posibilidade a xente que a título individual e a título colectivo debata sobre o que está pasando na sociedade mm. sí, sí, sí, Pois pues. pues esta pequena pincelada de unha tarde no moinho eh, logo temos aquí a Jave Queespe que son os directores, estes creadores de o programa Sons Revelados que cantas tempadas levades na grella de Radio Filispín Javier, mírame con cara de a ver que dicimos eh, Non, levamos catro tempadas O que pasa é es que esta está aí un pouco en pausa Pero bueno, despois destas de vacacións E de deste conspirando Volvemos con moita enerxía eh, Nada eh, Contanos así para a xente que está a escoitar E que nunca, pobre deles E pobre delas que non escoitara nunca Sons revelados De que va, sons revelados, Javi? Bueno, son revelados eh, El... El nombre lo dice, ¿no? Lle, lleva ese nombre porque a Esperanza le lleva la vida a la fotografía y a mí me lleva la vida la música, entonces Sons, revelados. Y bueno, eh, pretendemos hacer un programa eh, con entrevistas eh, muy variadas. Hemos tenido muchos músicos de aquí de la comarca, hemos tenido... No sé, Esperanza, ahora... Ao me... principio nos íamos a centrar solo nesos dous ámbitos, a fotografía a música, pero despois, como as propostas foron chegando, pois pues, o abrimos un pouco para todos aqueles xóvenes non? Que, que irían pues, presentar o seu proxecto na radio. Hemos tenido eh... pintores, escritores... De todo, de todo. Eh... Ata xente que vo a drons, agora super Exacto. de moda, todo. Si, sí, a verdade é que este programa é un pouco como un escaparate para todas estas novas xeracións que son... ...culturalmente inquietas, que no pueden parar ni a nivel de fotografía... ...a nivel informática, a nivel robótica, tal como Diespe... ...y la verdad es que este es una boa plataforma para todos aquellos... ...y aquellas que quieren ¿no? pues contribuir un poco a su creatividad... ...que mejor programa que son revelados, ¿no te parece, Javi? Sí, y lo que recalco siempre es tratar de difundir eh, otro tipo de música... ...no la que nos machacan en todas las radios... Eh, por eso es que aprovecho a difundir la música de mi país, Uruguay, y de todo el cono sur, Brasil, Argentina, Chile, eh, que... Y también se enfaltaron los recunches africano ¿no, Javier? El recunches africanos no, no, no faltan nunca. Que noche de vergoña que todo el mundo sabe, que África <risa> Pero, no puede faltarnos en nuestro programa. Eh, no me da vergüenza ninguna. Non, non, pero por Ninguna, iso si que estades usando unha broma, se si sabes eh, que pois, lo que Pois gracias a Javier estamos descubrindo moitísimos artistas e moitísimos proxectos que que a verdade son moi interesantes. Sí, a verdade verdad que esa sección de música africana de Javi todo un descubrimento, polo menos para min, porque sí, hai sí. grupos e artistas que descoñecía quizá por esa falta de, non, de achegamento a por si decir, as, as radios non comerciais, pero si sí que podes escoitálas nas redes, esas xa, xa especializadas nese tipo de música, pero sí que a veces é certo que hai moitísima música por aí que está por descubrir. non noso lema é má unha outra radio é posible, outras músicas son posibles, non, Xavi. Eu creo que sin ir moi lejos, hace pouco tuvimos la presencia de un terrible músico africano como foi Salif Keita y la gente que no conoce ese tipo de música y se pudo a chegar a ese concierto se dio cuenta lo que é la música africana eh, yo no tengo palabras para ella. E tamén non nos podemos esquecer de, de ese veterano, non, como é Vicente, que comezou aquí, pois é para contar a historia do Panting Clássic que agora xa leva pois moitísimos anos, seis anos. Pois pues si, sí, por que? tal esta tempada, Vicente? Pois, pues eu penso que cada vez eh, millor, no millón porque o objetivo primitivo está pues, moi superado, ¿no? porque, como sempre eh, recordo, eu viñe aquí porque estábamos a celebrar o 25 aniversario do Pantín Clásico faz seis anos, e entón, pois, una das actividades que, que dixemos que se podían facer pues, era contar nunha emisora de radio como se serou todo eh, ligar eh, a historia do campeonato co o hilo musical do mesmo, non? Y, pero claro, eh, pues eso eran 25 programas Eran seis meses nada más, ¿no? porque era un programa por, por edición E ao longo de esos seis meses empezamos a ver que a música, o surf e o medio ambiente Tiñan moitas derivadas ¿no? E agora mesmo dando un salto de seis anos pues, O mismo podemos falar de unha ONG de Senegal eh, A donde han ido algunos surfistas a, de visita ou a traballar e entón pois pues, teñes toda a problemática das ONS que podemos falar de as limpiezas das praias nosas como que fixemos o fin de semana pasado na playa de de do Niños, somos uno dos precursores eh, desta actividade en Europa da mando Océano Sur Club que o mesmo podemos estrenar o del último disco de músicas moi raras que non se escoitan nas emisiones comerciais e que aproveitamos a ocasión para poñelas E, hai que decir que eh, o principio, eh, non, que o nome do programa de Vicente, que é música surf e medio ambiente, non pode levar equívoco que, ademais de, da, da música, ten eh, tamén programas dedicados especialmente ao ecosistema e ao cuidado do medio ambiente, non, Vicente? Es que é capital. O surf, ben entendido, é un deporte que se pratica na natureza, e unha natureza virsen salvase, é o ideal, non? entón están moi moi unidos, eh, penso que a práctica deste deporte pois pues, está trayendo unha nova concienciación ao litoral do todo planeta, non solamente aquí eh, en California, en Francia, en Brasil, eh, a lónde donde se practica este deporte ligado ás novas energías. Neste momento se están celebrando campeonatos eh, cuya energía eh, eléctrica é toda producida por eh, fontes eh, al alternativas, renovables. Entón, na sociedade ves, eh, con un pouco de perspectiva, que todo está ligado a todo. ¿no? De feito, eh, Redefri-Spin, eu penso que aquí cabe todo o mundo, no pero todo o mundo que teña unha mente aberta, que sexa es eh, progresista, que teña os valores da, da liberdade, pois, pues, inoculados eh, os valores da, da solidaridade da, da igualdade, en fin da democracia, en último senso ¿no? ese é o único que se lle pide a, a xente, sin consignas e sin cousas raras ¿no? por eso nos encontramos cómodos aquí ¿no? por eso ven para, ves para tres días e acabas quedándote seis anos <risas> <risas> e... Eh... Xa, antes de despedirvos para, para que podáis disfrutar deste décimo conspirando tanto da música como das entrevistas e dos petiscos así en un minuto ou dous minutos decídenos algo para a xente que nos está a escoitar de que creedes vos que vai acontecer con Rabio Filispín aquí no barrio de Canido a nivel personal Eu penso, antes o dicía, no? que en Caranza estábamos eh, dentro de dinámica de resistencia pura e dura E aquí hemos iniciado na dinámica de expansión. É decir, eu penso que estamos en unha nova plataforma que vai permitir facer moitas cousas a a radio e que, en último término, eso está en man a sociedade da comarca de Trashancos, no? porque isto non é unha cousa do barrio de Canido, estamos no barrio de Canido e desesando eh, a sudar, complementarnos e serar eh, sinerxias co barrio de Canido, pero isto deve ser unha plataforma eh, moi amplia e con estas novas instalacións eu penso que iso objetivo se pode cumprir. Moi ben. Javi. Mira, eu non quería deixar pasar por alto a eh, aprovechar este momento Yo eh, me introduje en la radio gracias a Miguel Castro, que en su momento, cuando recién todavía estaban en, en el Ateneo, me dijo que si quería hacer un programa de radio, que las puertas estaban abiertas. Y bueno, eh, me llegué a la radio. En ese momento estaba para empezar un programa un compañero uruguayo también, eh, Diego Barcia, que xa non está con nosotros e que foi el que dio o puntapié inicial conmigo en esto, y bueno, non quería deixar pasar este momento sin recordarlo a él. Pois, pues, longa vida a Radio Filispín, porque máis alado que sea unha forma de proyectar os nosos programas desde o de do vento, pois pues, para min o objetivo fundamental de Radio Filispín debe ser un centro onde, como decía Vicente, A xente cunha ideoloxía de progreso, de, de solidaridade teña unha plataforma para dicir o que está pasando na sociedade. Por iso dedico este deseixo de longa vida a Radio Filispín. Pois, moitísimas gracias aos tres. Eh, continuamos aquí neste décimo conspirando por unha radio libre. Ponemos un pouco unha música... Fran, se si me permites sí. un instante, a radio espera que o teu programa prontos se outra vez este en antena bueno, eh? bueno. ti xa sabes, <risa> sabes que agora hai outras outras prioridades sí. pero canto remate etapas, estas, ¿no? estas prioridades de seguro que, que volto de novo Poñemos agora un tema música se si te parece de un minuto e 20 segundos espe, para cambiar de tema e continuemos aquí en Radio Filispín décimo conspirando tu ne cana parei a supir Un appareil à sourire à ce jeu je ne joue pas je n'aime pas cette opéra de quatre sous pire c'est air que tu as de sourire je ne coup près qu' souuffre on ne gagne que des gros soupirere et À vouloir tant à sourire Tout ce jeu Ne sait quoi d'animal en soi Qui nous fait prendre à tous nos soupirs Je te dis ça sans sourire Je ne pourrai qu'en rougir Au fond, tu n'es pas meilleur ou pire Que ce qui pour moi soupire Mais ce jeu ne m'aime pas Tu ne m'aimes pas J'y perdrai le sommeil et le sourire Jusqu'à mon dernier soupir Et il ne pourrait qu'en mourir Pois, seguimos aquí neste décimo conspirando Tal como falaba César e máis Vicente A nosa estancia aquí neste centro cívico de Canido Fai que as inercias con outros colectivos e con outro, outras persoas Pois Funcionen de maravilla eh, As nosas seguintes convidadas son parte desa xente Que está aquí neste centro cívico de Canido eh, Facendo cousas non? Eh, A quen temos aquí na, na, nesta mesa? Espe? Temos a, a, a dúas, dúas rapazas a Patri e, e Amar. No, Patri e Carlota. Ah, Patri e Carlota, perdón. <risas> buen día, Patri, Hola, Carlota. Día. Hola, buen día. ¿Coñecía desde antes a Radio Filipin o no? Em eh... Bueno, yo... Conta la verdad, de ¿eh? que no pasa nada ¿sí? si decís sí, que no. ¿qué? Sí, sí, sí, de hoy ya sí que lo conocía. Realmente eh, no había empezado a escucharos hasta que convivimos aquí en el centro cívico. Y empecé a veros a, por aquí, ya tengo alguna algún fichaje para Pilates, creo, por ahí detrás. <risa> o sea, que esto como una especie de, ¿no? de, de simbiosis sí, entre... ¿no? Sí, sí, sí, sí. sí. Sí. Pois, contáenos un pouco, se crees, eh, da igual que, que queira empezar eh, Cale a vosa labor neste centro cívico de Canido e eh, eh, que facedes? Bueno, pois nos empezamos dinamizando un pouco o sector infantil, non? Empezamos eh, realizando campamentos de verano cos nenos, non? Eh, un pouco coa filosofía de, de espacio vivo eh, Temas tecnolóxicos, temas pois, de arte, deportivos, eh, culturais, non? E, e o pasado curso fixemos unha, unha semana un pouco de reconhecimento do barrio de Canino non? E, de reconhecimento das meninas entón traballábamos cos nenos un pouco todo o tema é pois artístico e tecnolóxico e, e despois como facemos tamén no nosso centro de actividades de yoga pois eh, apoiamos eh, esa iniciativa e facemos yoga cos, cos maiores e tamén cos nenos Eh, eh bueno, un pouco a, a parte máis, deportiva, de cuidado de, de corpo e mente, non? Eh, pola parte de Carlota? Bueno, pois pues yo llevo en el a na Asociación de Vecinos de Cánido dando clases de pilates eh 7 anos. ...ahora desde el año pasado que estamos aquí en el centro cívico... ...en estas maravillosas instalaciones... ...y hacemos unas clases de, de pilates... ...empezó siendo solo pilates... ...pero bueno, como mis alumnas saben... ...que yo doy diferentes disciplinas... Eh, ...estamos haciendo pilates y un poquito de todo... ...yamos ya pilates and fitness porque ellas piden... Y, ...y al final bueno, pues vamos metiendo... ...fusionando diferentes disciplinas... ¿no? ...hacen pilates, tonificación, cardio, baile... ...bueno, lo que ellas quieren... ...porque me parece muy importante la parte psicosocial... La parte divertida de las clases. Ahora que hablas de tus alumnas, ¿qué tipo de gente suele acudir a tus clases? Pues mira, viene gente de todas las edades y de diferentes condiciones físicas. Realmente, eh, de hecho, incluso tenemos gente eh, con, con discapacidad también. Eh, viene por ejemplo una mamá con su hija con discapacidad que bueno llega viene lleva ya los 7 años eh, haciendo las clases de pilates, viene gente mayor, eh, viene gente joven, incluso pues vienen mamás que quieren hacer actividad y que no tienen con quien tener a los niños, los niños son bienvenidos y que también es una manera que se empiezan a introducir un poquito en el, en el tema de, de un poco de cuidado corporal. E aquí entra todo o mundo La verdad que é un éxito Empezamos eh, hace 7 años con 2 horas a la semana Con un grupo E ahora estamos eh, con 4 grupos ya De 2 horas claro, a la semana ¿Qué horario ustedes? Mira, de Pilates tenemos eh, un grupo lunes y miércoles a las 7 Otro grupo martes y jueves a las 7 Otro grupo lunes y miércoles 8 y cuarto Y martes y jueves 8 y cuarto sí. eh, Na parte de yoga é o último momento da, da tarde noite sí. non? Eh, De lunes a xoves Dende as 9 menos cuarto Eh, eh, logos nenos tenían tres sábados un mes eh, yoga yoga integral bueno una, un yoga eh, emocional integral musical combinas y varias herramientas empezamos ahora hace poco con una actividad nueva que son sevillanas eh, porque bueno yo tengo un aparte de atrás aquí tengo un centro de mantenimiento físico donde también impartimos actividades y bueno nos pidieron hacer sevillanas aquí y, bueno eh, está empezando el grupo lleva un mes pero bueno ya son 10 personas o así sí Y dentro de, la, de, de las clases a mí como me parece súper importante como os decía la parte psicosocial pues eh, fuera de las clases hacemos quedadas nos vamos a hacer una clase de pilates en la piscina un, un día las un día al mes otro día quedamos para simplemente para tomar un café para ir de cena esa parte de hacer de hacer piña y, y, y de hacer quedadas ¿no? entre todos y Algo que me preguntaban, ¿pueden venir chicos? Vienen chicos, vienen chicas, viene todo el mundo, ¿vale? Porque parece que son un poquito reacios a veces a, a las clases, pero en Canido se animan. Eh, tal como dices que pueden ir ir eh, rapaces, eh, ¿cómo pueden hacer a gente que está ahora a escuchar eh, este, este programa de radio en Radio Filispín? Se alguén eh, quere participar nas vosas clases, cales son os eh, primeiros requisitos, non sei se hai algún tipo de requisito, e logo como teñen que facer para poder acudir tanto a Pilates, como a Ioga, como a Sevillanas? Pois a inscripción pode ser directamente co, co Centro Cívico de Canido, eh, hai unha persoa polas mañas que, que falla as inscripcións, E, e logo pois hai unha unha cuota para socios e outra para non socios, non? As cuotas son de 20 euros sí. e os non socios pagarían 3 euros a maiores É precio simbólico. e, e despois tamén se queren máis información de como son as actividades sí, sí. e o ritmo das clases, sí. pódense poner en contacto sí. pois pues, cos profesores sí. ou directamente pois pues, no noso caso con Espacio Vivo, pues, para sí. primeiro vir a probar, nós sempre decimos, pois, pues, prova e despois, non, decide. Eh, eh, directamente apuntarse una actividad que, que, que bueno que es de mi compañera de, de Patria y de Espacio Vivo pero que es una actividad que me gusta mucho y que bueno que no la nombro que es la de Gimnasia Dulce uh -huh. que es una es una actividad que me gustaría que toda la gente del barrio la conociera vale es una actividad para gente mayor ...es una actividad que se realiza sentado en silla... ...para gente con movida reducida, que usa bastón, que usa muleta... ...que no se puede ir al suelo, la colchoneta... ...y es una actividad de, de espacio vivo que está genial... ...que animo a la gente mayor del barrio que, que venga a probar la actividad que hai que hacer actividade física, que non hai limitaciones, si non podes venir a pilates, podes venir a actividade de patrid, de gimnasia dulce, que que bueno, que es, que es maravillosa. Lo que se respira é es que es un centro moi vivo, porque desde niños que poden venir a hacer yoga ou a hacer un campamento tecnológico, a maiores que tienen memoria informática, pilates, zumba, bueno, hai un montón de opciones, no, incluso cocina ou algún evento puntual, no? E se respira, é su moito, sinergia, moita moita vidilla. Exa para ir rematando, porque o tempo pasa moi deprisa, prisa. Eh, Gustoume aí unha frase que dixetes Que é prova e despois decide Vos se aprobate de Radio Filispín mm -hmm. eh, Ides facer un programa Vos animades Estábamos escoitando <risas> sí. antes os veteranos E que eu estaba mirándoos con, con esa Que, que estaban sí. mirando todos sí. os nosos compañeros De sí. como falan Eh, eh, o, lema, eu... o lema, o lema o di todo, proba e sí. despois decide, sí. non? Eh, xa o decía Vicente, non, que el viu para 4 meses, leva 6 anos. Vos sí. levades aquí 5 minutos ¿Cómo? a ver quen nos dice que vades levar tamén o mesmo Contamos tempo que. Él? Que hai que facer para, para sí. facer un programa de sí. radio aquí? Tenemos o sea, mucho peligro las dos puntas. De unha forma moi simple, primeiro é eh, ter unha idea, canas presentar un proxecto a un dos nosos, bueno, o noso correo que teña os requisitos mínimos de quen somos, que está no noso blog, e logo pois está aprobado, pois facer un minicurso técnico. Pero vamos, todas so moi ben vidas, eh. Non, eu Nosotras encantadas. Po encantadas Podemos juntas, facer case mm. un cambio, non? Elas fa, facendo un programa e nos vira pilates e yoga e si, sí, si sí, sí, a... Bueno, sí. sevillanas non o vexe para <risas> mi <mí. risas> Non, pro, pro, prova, prova Provo, prova, prova Provo decido, pois moitísimas gracias ás dúas Por estes, vos, estes momentiños E como decía Como decía Pati, non? Que gusto ver este centro cívico de Canido Con moitas enerxía e con moita vida, non? Sí. Muchas gracias a vosotros gracias. y bueno, ya sabéis, cuando pongáis la música, entráis en nuestras clases y aprovecháis, por Muy lo bien. menos estiráis un poquito. <risa> <risa> Muchísimas gracias, gracias de verdad. Venga, Muy un bien, saludo. Gracias. Pois, pues, eh, que te parece Ana? Digo, expe, se cambiamos un pouco de... De ter ¿no? rutina Xe que estaban falando de petiscos, eu creo que nós temos que ir a probalos Si, sí, porque eh, vanse a acabar, eh, non sei sé si se están xa aí todos comendo no sé, Todavía non probamos, entón, o que vamos facer agora é eh, facer un relevo Van a acudir agora aquí a nosa institución Ana Luzicú e Pepe Cuña Que van a continuar con este décimo conspirando por unha radio libre aquí en Radio Philips 93.9 que van a continuar con este fantástico programa hacemos ahora aquí una pequeña un pequeño corte musical para cambiar directrices e cambiar presentadores eh, recordar a toda aquella gente que todavía está en la casa que ahora en unos momentiños va a comenzar este concerto de Óscar Fojo que van a presentar ahora Ana e Pepe van facerlle unha pequena entrevista que todavía están a tempo para acudir a este décimo conspirando así que non vos fagades os remolones non sedes desremolona se acudide aquí en masa en procesión ata o barrio alto de Canido aquí en Radio Filispín Seguimos aquí, tomamos o relevo de ESPE e mais de Fran, incorporamos, incorporamos aquí a digamos que a parte técnica deste especial Filispín, conspirando, sesión Bermú, estou con a miña compañera Ana. Hola Ana, que tal? Bo día. Ou boas tardes, non sei xa. Vos medios días. Bueno, medios estamos días. no de sempre. aquí tal? Hoxe sí que non sabemos que dicir, porque dices, eh, se di boas tardes depois de comer, pero como estamos en plena... Estamos comendo. <ríe> comendo moito. Hay malito. pinchos, en breve vai haber o concerto do compañero Óscar Fojo, así que xa non dúbideis en vos achegar. Está desa tempo, hai comida, hai concertazo, e vai haber eh, unha pinchada de diversión. De fin de festa. Eso, que hai comida aquí no Centro Cívico de Canido, novo lugar de emisión de Radio Filispín. Temos aquí a, a protagonista, a Óscar Fojo, que non é novo nas colaboracións con Filipín, afortunadamente. Non sei escoita. Hola, hola, hola que tan? Hola vos. Que tal Óscar, como estás? Muy ben Nervios antes de tocar mm. ou ti xa levas Aquí xa o... no. no Bueno, non, porque xa unha cervexa polo medio E moi ben Cantas veces colaborates con nos? xa moitas? Pois ¿sí? un montón delas, xa si non con Retobato con, Dende con, os inicios, de, de radio Dende os inicios, eh, desde logo sí. Ahora, é esta unha máis Sí, agora sí. que dís retobato Vamos sí. a repasar, porque, bueno, eu coñezo a Óscar dende Mima, tocaba batería en Xaretas eu, Ui, sí. De Xaretas, que eu era moi fan de Xaretas E <risas> a todos os concertos, me encantaban Pois pues mira, que se coincide a miña presenza na radio con, Cando empezaba eu a facer programas con, uh -huh. con uh -huh. alien Radio Caos Con algo viaxe con Xaretas, sí, efectivamente Pois sí, eu que foi polo 90 e... Sete, sei, seis, hoy, Noventa e... Seis, noventa e pois pues, que, que choveu, vamos a repasar o que choveu dende entón. foi Charetas, logo enforon Despois de Charetas foi Cinza, Cinza. que era a o sí. mesmo arroz, sí. iso menos. Eh, logo xa viñeron pois pues, Retovato, Dios Tremo e todo toda a trancallada e Poncarra. logo E logo Viejo Caracol. Viejo y, el... Caracol, que que ten, supoño que este novo disco ten algo que ver co tema de que a veces eh, os discos aparecían como Óscar Fojo e Viejo Caracol logo como o Viejo sí. Caracol, e por iso quería falar deste de, de de próximo disco bueno, o, o disco que saiu como Oscar Fojo e o Caracol foi porque fora a través dun premio de, de cantautores Entón, sí, eh, era eh, como eh, un eh, rodo eh. legal poñer Óscar Fox. Había y que poñelo e sí. a súa banda. Sí. <risa> <risa> ya me dirás. Pero ben, e nada, eso eh, seguimos como el viejo Caracol, que después mutó en Bla. En Bla, é certo. E Tocachedes nun conspirando tamén. Hay, qué, dosanos, dosanos, sí, sí, dos, sí. Sí, con espejos y diamantes, mm, si, sí. o lembro ben. <risa> Unha boa mestura. Sí, foi aquela abondo. E eh, ah, sí. eh, nada, despois pois este disco decidimos sacar así con Óscar Fojo por, pues Porque tiña uns temas novos que igual eran un pouco máis íntimos Ou como queras chamar eh. Comenteixo ao resto do grupo eh, Pareceu xes ben, pois adiante sí, porque era Óscar eh, eh, Fojo Con os músicos, os compañeros sí, habituais Quen que están na banda agora mesmo? Está, pues Pichu, está Pichu? A guitarra eléctrica, Mon ou Baixo Brañas a batería e Fausto, e Fausto o Saxo mm -hmm. mm. Entón foi así unha cousa Común, non? É dicir, teño uns temas sí, sí, que, sí. que firmar como a mi mesmo E como saiu o, o do micromecenado? Como apostaches por isto Que eche pois, de odores do, de cabeza seguro non hai, non hai cartos Entón non hai casi maneira de facelo de outro xeito Entón, pois mira eh despois de ver eh, proxectos como o de Rubén Artabe ou yeah. o de Manolo Bacallao e tal, pois, pues, veña, bueno, pues, vamos a, a ver se a teñen éxito e sí, a xente apoia moito, sí, non, sí, flipei porque en principio non dábamos un peso porque porque saír adiante, pero ao final si, sí, entón, pues, É como, eh, como adiantar cartos e además podes ter unhas recompensas que fan unha cousa sí. especial, do sí, home, moita xente me preguntaba se si era pa mariscadas ou <ríe> porque non veían <ríe> o futuro, pero sé. Sí, eh. Aí está, está desgrabando xa, non? Estamos facendo unha premaqueta ah. primeiro. Estamos a esperar agardando por polo estudio de Dania Veledo que está aí facendo Están reformas. Están reformas. Aínda lle queda un pouco, entón, pois, mentres tanto vimos preparando os temas e esas cousas. Pues estamos, <risas> estamos aquí seguimos argallando. E... Eh, hai sorteo, o sea, que me, ah, me esqueciou es de decirlo Perdón, sorteo, perdón, cortamos aquí o fio da sí, sí, conversa nada, con Óscar no hai pinchos e hai rifas Pero é agora o sorteo, ainda non eh, Vamos a facer un par deles, non? Si sí. Claro, ah, va, vamos sorteo. a facer un par de sorteos o Vale, sea vale que A xente que se achegue, se pode comprar rifa solta, se pode consumir E se consume rifa e petiscos O disco non está. O sea, vez, no. sí, porque hai casos eu coñezo así casos sí. de micromecenado que se fai un micromecenado, pero o disco vai saír igual. Sí, non saide, sí, o disco vai ser. No sí, teu sí. caso é esperaches polas cartas, mechas eh, traballevamos sí. maquetas. Temos que esperar polos cartos porque que non hai xeito de ir ao estudio en pelotas, digamos. <risas> Tom, pues, eh, un pouco eso, estamos eso facendo o que lle dicía Ana, eh, facendo a maqueta eh, preparando os temas. Mirando un pouco o que vai ir e o que non E, e nada, como dixía Ana Esperando por Dani a ver se si acaba o estudio E meternos aí a estrenálo A ver, a ver sí, Dani, Se ve de xo os que estrenen o estudio que si sí, sí. Aí xente na cola, parece sí. es, Eso é es bon, eso que hai ambiente pues por sí, aquí por Ferrol E es, sí. eh, Parcando, calculas Depende de esa grabación, pero bueno Estamos, sí. Está todo, por certo, grazas, porque outro día sí. en Abretodorellas Estreamos unha, unha maqueta, cosa que moitos músicos non lles gusta Pero sí, penso vale. que é ocasión para facer aí mm. Sempre avisando de que é unha maqueta sí, sí. <risas> pero un tema no, Non vai ser así, eh, né? No. Pero bueno, pois, oi, é un adianto A nos da, danos igual Que, a, total, hoxe ímos tocar moitos dos temas que, que van ir no disco Ah, aí o sea, que dalos a coñecer tamén. Temos unha premicia, que, o sei, sí. é unha especie de ensayo sí, sí. con público. Sí, sei sí, tal cual. Hai algunha diferenza en, entre o material novo, algo que pasar porque, bueno, eu non teño problema en dicir a palabra cantautor, que hai cantautores rock e de todo, xa cantautores punki. Sí. Hai algunha diferenza de temática co anterior, eh, máis hm madurez, ¿Qué? Sobéis... Ah, madurez dos anos que, claro. que van pasando, joder. Pero nada máis, non En principio é eh, o mesmo de sempre, pero, pero mellorado. Intentamos que mellorado. <risa> algo eh, algo igual, que... igualimos para atrás, ah, que... cada vez vaya mellor a cousa, <risa> sí. Algo que escoitaras ultimamente que non que que podes decir que influira moito, eh, non sei, música latina, música, non sei. Si, sí, bueno, eh, pero tamén é o que levo escoitando no toda realidad, vida, no? entón pois, pues, ah. supoño que influiría xa dende sempre. Pois pues eso, música latina, bueno, música sobre todo argentina por parte dos meus pais e eso que desmola un montón Entón de pequeniño mamei eso pero a dolor e supoño que algo influiría E despois nada, do, sempre eu tamén son moi puncarra a, a hora de escoitar música E entón dunha parte doutra pois supoño que será o que me sai a min hmm. Non lle preguntamos polo título do disco, non? Que solle preguntar en calquera radio normal. Xa <risa> <risa> <risa> sabemos o título do disco. De ventos e lúas. Queres sí. dicir algo? Non? No. De ventos e lúas. De, de ventos e lúas. Soa moi bonito, sí. non? <risa> pois pues non sei, Oscar, que, que moitísimas grazas. Pois pues nada, grazas a vos. Volverás pero... cando, saque, cando teñamos o disco, non? aí na o disco, na man. aquí, claro, por suposto. Por moitas gracias e de vos preparando. Pues eh, Moi ben, imos alo, gracias a vos. Eh. A ti, un placer. A ti e a todos os músicos. Oscar. E imos, bueno, preparándose a que logo vai a haber alguna entrevista máis, vai a haber sorteo, vai haber pinchos, que veña xente a canido, que se Aí está a cuberto. Ainda está tempo para ver o concerto que empezan un ratiño. Eh, non cacho estamos aí con música e eh, bueno eh, ao final aí se pode estar porque cos pinchos eh, ver, vai haber alguma pinchada entón xa adianto que cosas do que pode ser a pinchada mentras preparamos o concerto se estades na casa e eh, non podedes achegarvos pois podedes escoitar o concerto de Oscar Fojo aquí en exclusiva en Radio Filspín grazas Ana falamos despois falamos despois iso <risas> de como dirige lo que vas a escuchar se inventan modas cada vez y si no te gusta que te folle un pez que se vayan a la mierda que se vayan que se vaya que, que se vayan a la mierda que se vayan que se vayan a que, se vayan, que se vayan a la mierda que se vayan que que se vayan a la mierda De un tiempo no lo hacía tan mal, Publicaban andistos que sonaban igual, pero no mejor, cada vez es peor. Es otra masca en una nueva dimensión que se vayan a la mierda, que se vaya que, que se vayan a la mierda, que se vaya a la mierda, que se vaya a mierda, que se vaya a la mierda, se vaya Se vaya, que se vayan a la o lo no seas sonnto no seas tú solo te queda el sentido todo si te dicen que hay que ir a la moda dile al cabrón que te deje ir a tu bola que se vayan a la se voy que se que se vaya a la si voy que que se vaya que se a a merda se moi o que se va a dar a merda agora por Pois aquí continuamos esperando a que Óscar Fojo e a súa banda se vayan colocando para empezar o concerto e mentras Pepe ímos a facer algo, non? Que ímos a facer? Pois, pues, ante todo, lembrar que Radio Filispín está encanido, que estamos a celebrarlo con un conspirando sí. sesión Bermú, había que facer unha actividade de, de día, eh, penso que vamos a sortear unha camisola, non? Si, sí, creo que imos a sortear camisolas, pero non sei cantar. Imos a sortear unha camisola, dúas cantas, unha, agora mesmo unha, e logo outra que temos un montón para sortear. <risa> Está aí Fran sacando os números, removendo. Necesitamos unha man inocente. Que Pois, pois mira que hai mans aí fora, É además que teñen que chegar hai moita man, estou vendo moita man collendo os petiscos por aí. Nada que, que estamos aquí fazendo, remexendo y eh, parece que hemos cambiado de ubicación ¿no? para hacerlo Yo no tengo ganas ya de que empecé a tocar claro está, se Ey, Cholo! Se incorpora un compañero más, Cholo ¿Qué tal, ¿Qué tal Cholo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo ves el ambiente por ahí? Que Te quedas más metido no mm. Acabo no. de llegar de Freud <risa> <risa> No digas eso eh, No pagas publicidad de, <risa> filósofo, <risa> paga <hombre>. publicidad de <risa> los supermercados los <risa> Está hablando de psicólogo Es que no ah, había sí, augas sí, sí, sí. Es que decimos de, pues es que de, de, de coger ¿Había allí? No. ¿No? ¿No llegaron? No, no, bueno, no había Pues que fallo, porque hay un montón de nenos Además, por ahí Que tal todo? Moi ben, eu estou pasando moi ben Pois <risa> pues aquí... Con calefacción, ¿eh? uh, ¿Qué tal con calefacción Calefacción e baños <risa> Esto é un luxazo Estamos aquí convivindo e, e máis que nunca pois pues, Unhas portas abertas, non como facemos a radio E, e moita xente, hai moita xente eh? Moita xente de Cañido, supoño Moita xente de outros barrios Vamos a deixar que de que Fran aquí. xa vai a ir ali A facer o sorteo eh, Para deixar o sorteo Que alguén... Vaya a saber o número e tamén o decimos pola radio por caso. Para para, para facer rave raveara que non pudo conseguir na eh? A ver, que vou eu. Bueno, Ana vai a facer o concerto. Estamos aquí totalmente. Non se peta nada porque hai moito ruido da xente que está aí na barra, que falar. A xente kere claro. falar. Estamos aquí preparando todo para que non podamos pode subir aí o o o fondo de <risa> El fondo do, do, de que estamos haciendo las pruebas No se escucha nada Se escucha algo Está encendido, Ali pues No se no escucha nada esto, esto, esto es totalmente radio vivo Estamos facendo eh, prácticamente Probas de cómo transmitir un concerto Ah. Para Mundo de Radio Felispín sí. Está pui que es é de comenzar o concerto Pero antes vamos a facer o sorteo da, da primeira camiseta O primeiro sorteo do día, non? Vamos a retransmitirmos o concerto o, o sorteo tamén Tamén, veña Estou impresionado <ríe> Que nivelo Por eso te decía que subieras aí o... Sí, o sorteo arriba O fondo ah. Entón en calquera momento Non vos asustedes... Ah, mira eh, o flexo que, que trouxe o chelo, eh? Que bonito. bonito Uy ma, ma, Aguantando aí o, o estilo vintage Si sí. eh? Do anterior flexo Número A ver, o 105 O 105 O número 105 ten unha camisola bueno, O 105 que, que sacou aí Moncho Coa mm. súa man inocente O número inocente de <risa> <risa> Non é moi inocente <risa> Eu xa estou escoltando Aí a Fausto por detrás Xa <risa> sí. se están preparando O 105 A ver, o 105 Nada Este... André tiño 104. Ui. Están probando. Ahí está pique de comenzar o o concerto. I moستر que apagar a raio de dentro despois. Sí. Vai ser que. Puchillo de vermú. Sí, pues mira, este año apostar, apostamos pues nada, por una apostamos de, por una nueva. De comenzar todas las gracias a Radio Filipin por convidarnos. Eh, nada, hoy pues estaremos con Cantalmo si tenéis que tapar los oídos, pues tapade. A o teu redil. Bueno, pois trata máis, máis ou menos de dicir e saber dicir non que son tempos nos que hai que saber dicilo e polo menos dicilo, non? E nada máis? Non? Aí vai! Vamos a dende arriba. que fui a fojo, no conspirando por unha radio libre, de Radio Filispín Ainda estás a tempo de chécate a Canido, de Centro Cívico podes disfrutar do concerto das pinchadas e dos petiscos Radio Filispín a lot of people A foro dos que queráis clamar Que diz da eta Eu tanto a quería Que nunca a quixen de... Pues vai a haber bis de Óscar Fojo Así que seguimos en Radio Felispín Festival conspirando por una radio libre Como decías Corbuto Marginal De tu otra mitad buena Asana la que más solena Y sube A lo más bajo Y salta Desde el abismo buena. Agita un brazo Y come el otro lea. Seguimos no festival conspirando por unha radio libre. desta de vez, sesión Bermú desde o Centro Cívico de Canido para celebrar que xa Radio filipin está aquí. Quedan un chisco de entrevistas, programa en directo e a continuación diversións. Así que podedes seguir consumindo na barra de Radio Filispín. Grazas a todas por vir, grazas a Óscar Fojo e toda a banda. Seguimos emitindo vivo, podedes entrar no estudio de Radio filipin conspirando por unha radio libre. conspirando por unha radio libre aínda segue a festa seguimos coa radio vivo eh, a continuación máis música para seguir amenizando eses, vermos eses pinchos temos convidados temos convidados um, aquí en Radio Filispín no estudio tedes a porta aberta, podedes vir temos asentos, temos cadeiras e eh, podedes ver como facemos a radio eh, quen sabe se vos animaredes seguimos aquí Pepe, que vos fala, e mais Ana hola, que tal, vos gustou o concerto? A min moito, que tal por aí? Estivo moi ben Temos invitados Ui. Estivo bárbaro <ríe> sí, Fantástico vos. A quen temos agora no programa? Pois temos aquí con a Celso A Gloria e a Mar Que nos van a falar de moitas cousas Celso e máis Gloria son membros habituais de ah. Filispín Celso ten o programa Directo de Esquerdas que vai seguir Ola Celso, benvido, que tal? Ola, boas tardes a todos e a todas Que nos podes contar, de, así, rapidiño hai ganas de festa de comer. qué tal o de Esquerda? Volve, segue? Eh, a intención é voltar, é xa que me dades os, os, a oportunidade de falar. Estamos vivendo uns tempos de represión e de recorte brutal das liberdades. Dende aquí quero amosar todo o apoio e solidaridade con todos os representantes políticos independentistas cataláns que están na cadea exigir a liberdade inmediata de todos os representantes políticos independentistas cataláns e tamén mandarlle un, un saúdo ao movimento feminista que foi un exemplo 8 de marzo e a todos e a todas os pensionistas que están loitando por unhas pensións dignas O objetivo de directo de esquerdas é, pois é, é estar coas loitas, estar na rua estar coas movimentos sociais e defender as liberda, a liberdade de expresión e os dereitos sociais Micros abertos para Opa, direc Directo de Esquerdas Que podedes consultar na grella de Radio Filispín Que está no blog Cando é Directo de Esquerdas Cando se vai Mesmo horario Si, sí. sí, son os martes en principio De momento facemos unha paradiña Pero o objetivo de voltar porque hai moitas loitas que dar Hai que defender a liberdade de expresión Os dereitos sociais A liberdade de todos os presos e expreses políticas Son os martes de nove cuarto a once menos cuarto Intención é voltar porque hai moitos frontes abertos As pensións, o movimento feminista e as liberdades Directo de Esquerda, sen Radio Felispín Tedes a grella lembrade Opaí, condousies, punto blogspot, punto Máis convidados, grazas Celso Temos a Gloria tamén que nos vai a comentar aquí Gloria que é membro de Oveco da Lingua Obeco da Lingua Hola, boa tarde Que tal? Moi ben, moito ben Eh, mo, parabéns por este local, eh, quentiño, con casa de baño, non nos caia o teito, sin perigo de que caia Qué o teito. Eh? Oh, por favor, moito ben. De todas formas, aínda non viñemos eh, gravar aquí, estamos gravando na Escola de Linguas, pero... Próximamente pr volveredes, sí, non? Sí, sí, sí, sí, seguro que sí. Compromiso social, compromiso coa lingua e cultura... E temos tamén compromiso con as actividades físicas, co corpo. Temos outra invitada. Que é Mar, que tamén está aquí con nós porque monitora dun curso de danzaterapia, non? Que sí, faz aquí sí. no Centro Cívico de Canido. Contanos, que é esto de danzaterapia? Pois, pues, uh, eh, bueno, eu penso que faláramos a unha vez de, de danzaterapia. E, vamos a ver, é algo que é un pouco coñecido? non? Eh, polo momento aquí, eh, o que traballa é a través do movimento a través da danza como vendía a palabra eh, cuestións emocionais físicas eh, un pouco do equilibrio psíquico-físico da, das persoas eh, dunha maneira liseira divertida, quero dizer, a través do movimento a través de e de, de diferentes técnicas artísticas eh, e pódese xa que estamos na radio pódese traer esa idea para a radio pódese teamente xa facer un programa de radio que teña que ver coa a dannzaterapia que impartes aquí no centro típico de canido bueno eu tanto como coa deantepia no o que si pretendía era plantasar a, a Radio Filispín eh, bueno, un programa máis que de danza de saúde, en ser e sobre todo de sexualidade erótica un pouco nise palo, non tanto danza danzaterapia ainda que poda ir un programa concreto de, de danza eh, pero non como exclusivo, mm. ainda que a danza dá da moito de si sí, isto ¿no? son adén Ampliar un pouco, so, A que sí, é so, moi interesante bueno, Pero distinto, unha cousa de danza terapia, sí, sí, outra sí, cousa sería sí. o que sería o programa ¿no? Que o que estamos falando aquí é eh, de danza terapia Que iría máis no palo, eh, que eu penso que falta un burato ¿no? eh, pues Falar de erótica denda narrativa, denda literatura Dende a vivencia, dende un nivel terapéutico e mm, tamén do sexo e a sexualidade, porque bueno, se está a falar dalguma maneira como pode ser as tributas sombras de gris, que é como un horror, ¿no? Sí, sí. E eu penso que é necesario falarlo de outra maneira un pouco máis. Si sí, temos aí unha carencia, eu creo sí, que é unha carencia allá, amplia, amplia, amplia, sí. Pois, pues, pois pues benvidas esas esa proposta. Bueno, eu penso, eu penso que na verdad? Radio Enseral, non sí. so, sí. non sóamente en Radio Filipin, eh, na Radio Enseral. Pois pues... Moitas razas, A verdade é que encántanos recibir propostas como estas. No Bueno, no creo saber cando son as clases de mar, sí, de danza claro, terapia ou claro. horarios, por se si ah. alguén quere apuntarse. estás aquí no centro cívico, cando? Eh, no centro, estou en tres espazos, en Cerrol. Ah. Eh, no centro cívico os martes pola mañá, de 10 da mañá a a 12, 10:30 da mañá a 12. A danza terapia é eh, para todo mundo, eh, con, o mundo, con ou sin dende 5 anos, mayor, desde menos. 5 anos, 6 anos, 8 anos está 70 e pico, 80, con diversidade funcional de todo tipo, quer dizer, que todo, as mundo, todo mundo pode moverse, todo mundo pode danzar e todo mundo pode facer danzaterapia. E, bueno, iso, como dixia, estou en varios espacios, un deles é aquí, no centro cívico, de decimedia a 12, os martes... Eh, polas tardes, os martes tamén, eh, na asociación de veciños Virgen de Fátima, en Narón, de 20 horas, de 8 horas a 9 y media, e eh, eh, escomenzaremos tamén un centro de saúde que se llama Arsaúde, eh, pola carretera de Kelevacovas, el, os luns e os mércores de mañán, no mesmo horario, de 10 media, a 12 as clases son de unha hora e media un día a semana e os mercores tamén pola tarde de 20 horas a nove media Pois xa está todo Moitas grazas, eh, xa está todo, encantou a emisión do programa, porque vamos a seguir. Imos seguir aquí de festa, porque ainda quedan pinchos. Quedan pinchos e quedan cancións, así que... E quedan cancións, moitas. Grazas, longa vida a Radio Filispín, longa vida a xente que colabora coas radios libres e comunitarias. Mm. E vémonos na seguinte, non, Pepe? Pois pues veña, que quedan petiscos e imos bailar. Grazas a todas por Ta -ta. vir a Radio Filispín. Chao.